PRINA NEGOTNIU, KUN SAMOCE DANECZUNDĘ, KRELE DUS PENDRU FILAZE. MUTTE CWIE NA PRACE OMNIE ŻYWA o I MUTTE MILO TE multe ROZDE, DA dar ŚWACIE NEPOŁYTA fie, și ce ai ŁUDNIE ŁUDNIE ŁUDNIE ŁUDNIE Chiar mai credată căutut, mie e sta aceea care pară pe mangemis toasă. Bine zaves de la dor fiind acest lucru scus. Se ivește cășmăul tău cam să aștepte. Eu ocupam tot atât Că ați văzut în general în septiuni, până sufletul și ființa, ești predispus la orice. Cădând în această poruncă plină de învățătură, fără numai că ne așează în noapie de sat de vândețe, ca niște ori de cer, mirii de cer. Cei ce vă mai întreb în în de ce sunt schimburile spirituale. Și Pilda de astăzi cu ceea ce spunea în Vechiul Testament: Pinte pentru pinte, ochi pentru ochi. Ne punem întrebarea: nu este același cu Dumnezeu și în Vechiul și în Noul Testament? Oare nu tot Hristos cu Dumnezeirea are în Hristos? Fără numai că simt secretul simt în istorie. Lumea cu tăceții asemenea unei vii, care este negrișită și tărăt apurită în nou sfârșiune, a căzut în greu. Este de conceput, dacă am asistat, măcar o clipă, în ceea ce se întâmpla în timpul acela. Și nenorocirea mare este că jertfele umane care se făceau atunci, se făceau în lumele zelilor. Această locă din de-nebluvinte de de ori pentru ochii ta neexclusivitatea nie może iść w tym młode, lecz ja la nie DE iść w Se face mai de tortur, trăind în acest medium de ferocitate, li s-a dat o lege puțin mai pântă decât la, că nu se putea trece de la legea aceea aloc, ochi pentru oglinte ochi, pentru dinte, la legea care o spune mântuitorul, milă părți și în Care este o diferență mare, am putea să spunem, sunt cele două toleranțe care le-a o Din acest motiv, și mântuitorul vine cu această plândețe. Între oameni se întâmplă multe morți prin de dragoste. Și cum vedeți și pe cineva unii, puteți în judecăți, ați în ceruri de o viață. Și dacă stai și te gândești, efectiv de la niște nimic. Morturi sunt între oameni, dar dacă Părintele înaintea tuturora, iar vrea să stau, arătească treaba de și cu mină. Motive Alecant. Dar w legea momencie, to jest, to jest to, co Sau w spunea momencie. locul że că jest w tym momencie, że to jest w to w tym În haa vormi, cați văzu mai ales sunt serio în sens torul la nie dar a prins cum și e pe căți la voce. Cei ce au toru sunttem în piața noastră. Fără numai ca nu mai căătui ne de cruce. Să mergem să vedem cum am o mână de oameni printre aceste curse atât de de în viața lor și în viața noastră, bineînțeles. Vă aduceți aminte de prorocul David care împărat fie. I-a dat Dumnezeu un pe o sută de alum care îl va în fiecare zi caz la mai mare chi și fricolo e propului filiii O mână de generala în socială pe căre este denătăți era prighi În urmărea de noa și am avărut că acesta î face o orareaată înfel nu venam Dacă el era o prea să dea, că se zicea de și le apoi îi că cât Ești un criminal, ești un destanat, ești un, un tot ce mai rău. Unul din generali a spus că până dăm mi să vă duc să ucid acest porc de câine. Nu mai pot suporta urechile mele. I Dumnezeu de ce acest Nie dał on rękę, dał Dumieże rękę, rękę, rękę, rękę, rękę, rękę, rękę, rękę, rękę, rękę, rękę, rękę, rękę, rękę, rękę, să stea dea mult lui și să nu-l părăsească. Că atât a asta, în acel gata în nu ca un cățel. I-a dat tot ce crede un om să se desfătărească. Dar să în care eu uitam ce vreau scris, că de acolo nu mai răspunde Și a venit vremea când a totul, a pentru n-ar, Cine a fost, a fost un bar, un mare un care în lume de legii mozaice, cu poftă întinsă la extrem, îi nega, îi tortura de creștini, l-a în Dumnezeu. În această recitate făcea ce voia și întotdeauna se ducea la sinal ca să ia etic de la rabi, să se ducă unde poftea inima să-i trimită întâlnită satisfacția lui cășa pe tot cel ce se mână a treștit. A venit și s-a pentru câteva câine și a discutat în care i-a mântuitor, l-a transformat pe loc. Dintr-un granit a devenit un lut moale, din care s-a adevat un pas aproape că numai el și Solomon au cuprins atât înțelegea lui. După cum așa, Mântuitorul, spunându-i doamna Nihampis, Apostol, va veni la tine sau, Să și să-L și să-I spui cele de trebuință pentru împropăvăduirea, că acesta pas să este bine. Apostolii intrigat spune, Doamne, au tu nu știi cât am, și cât rău a făcut celor ce se numesc creștin în numele Tău spune în același clasă. Eu i-am spus tot ce va pătibii pentru numele meu să fie mărturisitor în fața împăraților și-a Și-a acceptat. Pa, a devenit un altul. Vrăjmășia călă de-a cumva s-a transformat în Moja și jest unormowana w Na a do niego nie tuturora a do niego nie będziemy faktu, Cu greu Devin din ce în ce mai duce viitor, predispus spre cealaltă. Și vă nu numai la un mică rațiune, unde nu trebuie filozofie, nici să în cărți întregi, să ne înțelegem. Ați observat când te cerți cu cineva și când s-a umplut sufletul de mânie, Nu se spinge acea toi, certâncul, mă întâlnesc și ce am să simit. Îi omadus aminte pe cuară și amă Cel mai înțeleg este să le pe parte la și să le towarę, de mimościę, Și poate mai fi spus o cândva și o țin ca o pildă de o femeie creștină, iar el era un tiram. Un om care nu voia să de absolut nimic, nici Dumnezeu, nici măcar de alți oameni. Mâncarea și produsele era Dumnezeu. La atâtea Și atâta ferocitate nu l-a ajuns față de propria lui soție, Doamne, și de Dumnezeu din ei, încât i-a arăcat cam de la Dumnezeu, i-a vădat icoarele pe foc, i-a era cam la de turbat, că nu vedea că se Ei nu i-a rămas de pe țărat în nume de, de Dumnezeu, și așa era Beata mai. Nie cum mult decat i și nu avea o șansă să fac absolim. Putea să se desfate, dar n-am. A răcat în lumea din Dumnezeu până în ziua la Dumnezeu a păzulat susțin, amceput să sate moartea la de la pat, și toate niego. Cu multă spănă a o întâlnăță la pat, nu mai ajungea să răspară, că era imobidată. Ei mai citeau din torgi, dar în Gerul încerc s-a pe cazul de la că trebuia să-l învântă. Și mi-aduc aminte când îmi spunea că în latinul ori punea cea așa în spate și s-o opintea să-l întoară pe, pe pate, Până s-a făcut în granițele lui Dumnezeu. Dar m-am încășitul cu metate și în sfârșitul vieții, el a cerut vreau ca să mă și cu canință alorilor. O bine dar conține este scoptată în stai și te întâmplăti, cine ai Tu înva, și avei cu pară la Dumnezeu și ce ai ajuns. Este vinovat Dumnezeu cu ceva, trebuia să ținva și ține. După măsura la fatăelor Căzând la fa, dar totul Dumnezeu îmbracă din Jos, nu ia în păvirea, și prin răbdare din suferința a cele a lângă el iarăși în toți. Cât a arătat unitor și simția apostol și creștin, el a fost în Dar ce s-a întors, ce îl Că sunt denumărate timp în Sfinților de, de această temă. și, după cum am spus, nu trebuie să ne mai scufundăm în acelea, ci să venim în viața noastră care ne este ca un oma. în identitatea fiecăruia, este Fără numai Maica scutând acest Sfânt frumos și grânt al Mântuitorul, vom câștiga ea Într-adevăr că unele primi sunt în noi, dar dacă nu îl să-i fotolim în cerușa care de biel să naște din mine și soț de înspântă, Când zice prorocul pune, Doamne, pasă cu se referă la ce poate desfuge oriul de norni de mult, sapia în vântul A scuțit alimba sa ca un sapel de două părțe și adevăr cuvântul taie până la Păziți-vă, închideți bura la tine, până a nu fi prea târziu. Cei care nu știți mai mulți, mai colegi, până în extremis, isterici, aduceți la minte de ceva care a făcut-o Mântuitorul și cum mergeau cu demnitate la moarte în fața ei Adepăr, fi o mm -hmm. A mai które najpierw o minoră widać, te są dupliki. w tym czasie, w un nie ma żadnych sospekcji, nie piețe. Nu nie nie nie arătându-și părbățirea, tărârea, credința și nu a dat o centrimă timp Era un crevăt care era special de destinul nou, acolo în de Microporiei. Multe crede au avut și atâta mai vorbit ca un câine tumpat despre călunii. Ia simțitate oameni aspetta că luminilor. Nu a rămas legătură ce să da păinte. Am văzutit Sfântul, am văzutit cept de abâgat Spriă, dar prost la cumând și fată. Vă se în pas înainte de a sănătate din. Și a adunat ca într-o și a vădut în ușa sfântului. Zice, vrea să simți de mult, v-am greșit. Mă apropii de sfârșitul meu. Vă rog să mă iertați. La care sfântul stă un pic și spun, spune: Ce mi-ai greșit mie pănute ca om, Dumnezeu să te ierte. A acea e greșit, darul lui. Nu sunt competență de el. Te judeci cu cel care este dat. Și așa s au rezcuțit. Nu era un Dumnezeu, nu era un Roger. Că atunci când îți spune, prorocul nu va atinge de mult și și Păziți-vă, dragi aceste lucruri, care sunt atât de graustice, că arde nu numai cară, țară și sufletul. Ne aducem iar de părăcul David și găsim la rădăcina înțelepciunii și a băndeței Iarășiuse. După ce l-a omorât pe că de fapt el, ca un copil, nu a fost el abusul lui Goliat, a stat Îngerul, credința lui, la a omorât pe Goliat, dar de fapt Îngerul după că, când David a dat în S-a dus pestea despre el și lumea, Îl voia păra că sau și-au făcut cumva răutăți. Atâta prisma, ură avea sau asupra lui David când urmărea de moarte, El era e de la nevinovat pierdutul omului. Oh. Nu i-a rămas decât clara privirea cine. Întotdeauna ai trimis cuvinte. Nu e a ceea ce spunea Saul despre el. Și odată când era <coughs> în corpul său, Saul, David s-a strecurat în nord și l-a văzut când dormea atât de dus și nebățit. Putea să-l omoare dacă avea Cu lua, lua, s a tăiat o bucată din mantalul lui. Și a luat Și a lăsat cu mine. Te-am vizitat aseară. Ta e la seară. Viața ta era în N-am făcut acest lucru. Ca drept dovadă, îți spun cu la mentalul de bar. Ca să vezi că eu M am fost în contact și te-am entrade pe aceste gesturi văzând une donație care niciodată nu a doarme și nici scapă nimic că el este păcătorilor ispititorul nostru fără numai că -a pus la plus la adevina mântuitorul alenezia deo buntența de caritate a lui har iubește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 Dragi prieteni, dar dacă în clase, nu ești glasul, nu-ți să te dorim. La fel și un om, când îl vezi cu ochii puțini de mânie, crește în el și taci. Mai mult ai să te folosești și lecție de învățătură ai să-i dai celor Iată perceptele scripturistice și învățătura Mântuitorului. Să dea și mă gândeam la ceea ce a făcut Inchiziția. Oare dacă Mântuitorul nu cu forța a venit să-și spună cuvântul Împărăției, cu ce trebuie să facem noi? Să spui, spune a lăsat o atâta atât de prime de suflet și de mizerie totodată, că este o parte de firmamentul Vaticanului, care nimeni nu poate să-și dea dată, Fără numai că au fost manipulați acei oameni în tot mai și la tine. Stau și mă gândesc în mintea mea. De ce se mediatizează atâta de mult acel presupus porocat? Și orice evreiesc de mic archifos, îl face un teror de timpul trecut. Taina pentru mine e de ce crimele care s-au făcut în exclusivitate w de ce nu se spună. Că peste faltul săște rituale de omor omoră, sunt cele mai molibile chifuri posibile, absolut nimic nie să spună, ca cele erau și oamenii, nie până și din w ține, Pentru faptul că se închinam lui Dumnezeu și era autodos și păstra dreapta credință la moarte. De ce nu se fac aceleași timi sau măcar să apară domnul întregi despre ce s-a făcut? Cum o profan în întrebare. Și nu mă pe frățile să căutați aceste lucruri, mă în bine. fără numai că frășmă și aceea cumplită a rămas. Dar este ascuns, este cosmetizat, este așa de frumos povestită cu cuvinte blânde de șapte dar cu nalul este Aici avea să ajungă mântuitor, mai bine să simt un el de jertă, decât un câine bărbat. Nobleța te va acoperi să mor nevinovat decât să fim de alții. în toată dinuvăţia ta, cum vedem, vedem ca un și-au încheiat majoritatea viața aceasta pământea. Cum a fost și eror. A luat domnia ca un câine, ca o fulbe, a domnit ca un Mai bine, iubiți credincioși, să închidem buzele atunci în ceasul mâniei, să stingem călbunii în numele Lui Iisus Hristos. S-a cerutat cu cineva de cruce când era în ceasul negruțător al vieții sale pământești. Niciun lucru nu a spus așintele și-n scumpa lui mai Nu s-a acertat disperat pe ce faceți din timpul meu a, a i a dus apogeum słabej adus aterumiency. Uwielbiasz, że nicior, i că róg, i o róg, i o róg, i o róg, i o róg, i o róg, i o róg, Dar în aceste hăruri ale omului, în aceste ascunzișuri asfârși, ale omului, nu-ți trebuie multă filozofie. Și atunci trebuie părărat filozoful filozofilor în primit ceea ce a spus Victor Domnului, se să cuvină și cine stanești a